Allahi Rabbil Alamin, wassalatu, wassalamu ala asrafi hanbiya ila muselina bina Muhammedin, wa ala alihi Evo, osminio se snimati naša vjera je toliko jasna i čista da ne za što se primati. Da, jasno. Mene je Rahmetli Halep danas nazvao poslijek Indije, kaže treba da drži ders, tako da ja nisam znao onaj za ovaj ders, tako da će ders sigurno bit malo nekvaliteta na letu, da koliko toliko nešto zajedno razmijemo neka mišljenja, da nešto progovorimo o Allahovoj djeli. Ako pogledamo vraću, moja draga, na stanje muslimana i umleta danas, vidjet ćemo da mnoge stvari bi trebale da se popravljaju. Svakako u ummetu ovom ima mnogo hajra, ali isto tako postoje mnoge stvari koje treba popravljati. Jedna od stvari o kojoj treba muslimani da govori, a vezuje se direktno za probleme ummeta, jeste nedostatak ambiciozni ljudi koji će svako u svojoj struci, povesti ummet koji će, hajde kažemo, napraviti jedan veliki preporod. Nažalost, danas kada pogledate u muslimane, njihov hal, njihovo stanje, vidjet ćete da velik broj njih, velika većina te masi, jednostavno zadovoljila se sa nekim minimumom u svakom pogledu. Minimum pogledu vjeri. Minimum u pogledu na dogradnji. Pa čak na kraju minimum i u pogledu Dunjaluka, iako mi smo polupali mnogi lončiće u pogledu Dunjaluka, hirete, ali pogledajte opet malo ljudi koji su napravili nešto. Pogledajte, netvjernike. Čovjek napravio Facebook i posto zbog toga jedan od najbogatijih ljudi na planeti. Čovjek izmislio iPhone pa postao najbogati čovjek na planeti ili jedan od najbogatijih ljudi. Ali ćete kada bi pokušali sada u toj nekoj svjetskoj eliti tražiti nekog muslimana koji nešto napravio, napravio nešto čime je postao poznat, vidjet ćete da su to veoma rijetki primjer. Zato ja kažem, mi nažalost i u Ahiretu smo izuzetno ljeni, neambiciozni, I ne samo to, i u pogledu Dunjavuka, jer kada pogledate danas sve te neke velike svjetske nauke, to je sve definitivno u rukama nevjernika i oni diktiraju svjetski tempo u tim naukama. Kakvi muslimani, kakva atomska bomba. Kakvi muslimani, kakav laptop. Kakvi muslimani, kakav avion. Kakvi muslimani, kakav kamion. I tako možeš napraviti koliko hoćeš. Znači, i u Ahiretu i u Dunjaluku. S druge strane, prve generacije kada pogledamo, vidjet da su oni, onda kada su ispravno shvatili Islam, vodili ta tavan segmenta paralelno i da su oni, Na svjetskoj seni bili prvi i u Dunjavuku, i u Ahiretu, moralno, vjerski. Njehova veza sa gospodarom, kada čitate knjige, kada čitate primjere, njehove pobožnosti, njehove, znači, anaj, kak se zove, bogobojaznosti, čovjek da ne povjeruje, pomisli da su to bajke. A isto tako, kada pogledate šta su oni uradili na svjetskom polju nauki, Vidjet ćete znači onaj da su oni utemelitelji mnogih nauka koji su danas nažalost preuzeli onaj, nakon stagnacije muslimana nevjernici. Počejuši od medicine, od onaj, matematike i mnogih drugih znanosti svjetskih, njihovi utemelitelji su muslimani. Ili su muslimani ti koji su u to doba najviše razradili. I zato, bratu moja draga, smatram da je veoma bitno i potrebno se govori o ovoj tematici ambicioznosti. Jer može će neko i kazati jer to je naš problem i tu, tu jeste osna problema. Kasno je, ne može se, kosmo mi, dobro kosmo mi. Mi smo neko koji je jednak potpuno jednak nekomi koji je izmislio danas iPhone. Mi smo potpuno jednaki onome koji izmislio Facebook. Mi smo potpuno jednaki nekom koji izmislio atomsku bombu. On ima dva oka i mi imamo dva oka. On ima jedan mozak, nema dva procesora, jedan ima procesor. Koji svi mi. Gdje je poenta? Poenta je ovdje. Ambicioznost, trud, želja, tjenje, volja. To je ona što je izmislio sad ove neke patente koji smo spomenuli. Nije on... Da ima šest ruku, pa je kucao sa, sa 30 prstiju. Ne, on ima isto dvije ruke koje Ima dva oka koje imi. Jedna usta kao imi. Razlika između nas i njega je samo što on sebi postavio cilj. Ide prema tom cilju i na, tog do, na putu tog cilja nikako ne može sustati. A mi smo u svakom pogledu kući svi tu i mali i muje. Nemoj kaže da sam ja mimo naroda. To je naš problem. Ambicioznost. Zato ćemo danas, iako nijemamo puno vremena, tamo Halep, Šuška, ja kad ne govoro nešto Šušni, ja kad on tam šta li sad Halep otvara? Mm. Toliko je moja ambicioznost. <laughs> ja, ja, jesu... ja, še... Halepi, nemoj Šuška, treba me ti djedini. Onaj, šuška je bolom slobodno. Jestu, Zat... što je dobio... <laughs> <laughs> Onaj... Tako da smo vremen, vremenski ograničeni, leo evo pokušaj ćemo spomenuti nešto. što su islamski učenjaci kazali? Znači, ja imam kući jedno dijelo. Jedan egipatski učenjak je napisao knjigu od sedam tomova, i to tomovi su poveliki tomovi, zove se Salahu l'umme fi'uluvu l'himme, kao napredak ummeta je u ambicioznosti. Sedam tomova je napisao knjigu u kojoj je kvalificirao i podijelio primjere prvih generacija u ambicioznosti. Pa kaže, ambicioznost prvih generacija u Kur'anu, pound pa 30 stranicem, 40, samo primjernio u postu, u hađu, u namazu, u zekijatu, u, u, u, u sedam tomova. A sve odakle je koju prijiču i odakle je koja preuzeo. Znači nije nikakva naša vjera je hvala Allahu sačuvana tako da sve ima odakle si preuzeo. sedam tomova ovoliki, ovoliko dijelo, ambicioznost. Zato kažem, učenjaci su o tome pisali mnogo. Velika dijela, sažeta dijela. Mi ćemo pokušati spomenuti neke najoslovnije stvari. Prva stvar imamo, ono što smo spomenuli, a to je da je stanje muslimana poprilično loše. Hvala Allahu ummet se budi što je jasna i vidna činjenica. Vi kada pogledate samo napredak na jednom polju primjera radi izdanja Kur'ana na svjetskom nivou. Što je jedan veliki, veliki ključ povratka umeta da su počeli da se vraćaju Kur'anu. I možda ovdje to u Bosni još nije uzelo maha, ali počinje l'hamdla i ovdje. A u arabskom svijetu stotine, hiljada half i zapostoji djece koji su od 10 do 12 godina. Manje od osam, od sedam, od pet. Stotine hiljada, vjerujte, ne pretierujem imalo, ako ne i viši. Kada uzmete cijeli islamski svijet, počevši od arabskog pol ka <kuh> pa preko Indije i lijevo i desno pa do Kavkaza gore, Znači, djeci od deset, dvana iz petnijest godina koji znaju Kur'an na desetki rajita i znači takvim primjera koliko hoćete. Tako da ovo što ćemo kazati ne znači da nema hajra. hajra ima islamski umjet se budi i to je neminovno. Ali u svemu tome ipak moramo dati ispravnu dijagnozu, moramo govoriti o ovoj tematici. Moramo tu kompoziciju koja je počela polako da se zagutava, moramo mi tu onaj se pobrinuti da ni nestane uglja na pola puta pa da lo lo lokomotiva stani. Tako da znači pomenjimo nekoliko samo pokazatelja koji govori o tome da je stanje umeta u ovu momentu ambicioznosti pogrešno došepa. Primer radi Pogledajte samo stanje ummeta u pogledu jedni od najbitnijih tačaka u životu čovjeka muslimana, to je talebul ilm, traženje šerijatskog znanja. Jer hoćemo mi u ovom momentu u kojim se vi sada nalazite studiranje Svjetovni stvari. Ali u svemu tome, i sjećate se kroz naša predavanja ovdje, da smo dosta puta govorili, ne može se samo studirati svjetovno. Džaba tebi 150 diploma, ne do Allah ako će nekod sa diplomom završiti u džehennemu. Ta diplomati ne važi ništa. Ebu Džehl, Ebu Leheb, Ebu Talib, rodvina Lahu poslanika, rođaci, bliži rođaci, završili velik broj njih završio u džehennemu. Tako da i, i ova nauka, ona ima svoje mjesto, ali kada ima pravo mjesto, onog momenta kada čovjek shvati zašto je na dunjaluku, da ima nešto što imaju prioriteti, ajde da kajem, ako ništa minimum vjeri, namaz, post, hać, zekja, to su neki minimumi, neko će možda više, ali ja sam informatičar, ali ja moram imat minimum. Ta moja informatika mi ništa ne znači kod Allaha ako ne budem imao onu jedincu naprijed, a to je la ilah, illallah, islam i osnovni temeli, kao što smo imali u kvizu, imana islama, da se po tome živi. I zato kažem, pogledajte u stanje ummeta, u pogledu, odnosa prema šelijevskoj nauci. Znači, dovoljno vam i dosta smo puta smo držali taj, e, kako se zove, serijal predavanja greške u namazu. Otižite u, u džemati i pogledajte kako ljudi klanjaju. Koji klanjaju, ima ljudi 95% koji ne klanjaju, nikako. Hajmo pogled koji klanjaju, kako oni klanjaju. Ti 95% koji ne klanjaju, dobro, oni su na jednu stranu. Imamo 5% koji klanjaju. Od ti 5% njih opet 95% veoma često u svojim namazima radi radnje, koje čine njihov namaz neispravnim. Što okazuje, pazi, ako ne možeš naučiti namaz kako da klanjaš, kao najbitniji temelj vjeri nakon čovjek što kaže la ilaha ila la, ušo u islam, najbitnija stvar u islamu je namaz. I čovjek ne može, 50 godina je musliman rođen u islamu i živi 50 godina i dođe u džamiju i ne zna klanjeti ili radi i stvari za koje su činioci kazali da su to stvari koje nemas na čini ne ispravi. Mnoge drugi stvari, da ne govorimo o poglavlju, a te Evo ja ja ko tu na svetskoj sceni vozim se preko Tir od Tuda vamo u avionu, u avionu ja sam to pija čuo, a nikada provjerim. Brojevi stolica, liko od vas gledo broj stolica. 1 2 3 4 5 6 7 11 12 14 Nima 13. Niči ljudi se na broj 13, čupaj krivo. Nije, ima aviona koji su veliki mali i krila, nima tu nikakve. Na svetsku je vjerje. Na svetskom nivou avioni, oni proizvode avione, neće da pišu broj 13, čoveče. znači to je na svetskoj sceni sujevlije. Ja nisam vjerovao, Allah ne uđa aviona. I iz Saudis-Garadiu i iz Istangula na ova aviona nema broja 13 stolica. Čita vrijed nema, na 14. Jer ljudi dođe njemu, čekira kartu na 30-koj, nešto tu, čeo će, poginit Konju, konjski. A 12-a 30, budiš poginu, poginit ćeš dole. Kad osvoj krineš spadat, ne sastavite niko na koji kojoj stolici budiš sedio. Ali avivi 13 nema broja u avionima. Nema vola. Toliko je neznanja i sujevi rošio da je to na svjetskim nivoima, znači fazi, avioni se proizvode i proizvodi se podsujeđuje. Da ne govorim ovdje <kli> o našim, pa ima našim dodinjstima, o našim gatarama, o našim, o bazima, o o milion stvari koje možeš na koji su toliko žestoko strogo zabranjene jer u. Koje se nerijetko prodavaju po celofanom vjeri. Ne mojte, onaj kad ja pričam, ja sam osjetljiv na komentarisanju u toku isto istog pokvareni sir. Znači, samo ne diriš. Dobro, dalje. Kada pogledate muslimani i njihov odnos prema misionarstvu. Misionarstvo je jedan od najplemenitijih pošlova u vjeri, koje je toliko Ajde da kažemo, pohvalnom našom vjerom, za koje su obećane tolike nagrade. Pogledajte, evo samo jedan nako, ajde da kažemo, banalan primjer. Vidite da mi živimo u, u sredini gdje žive muslimani sa nevjernicima iz Mišano. Veoma rijetko, veoma rijetko ćete vidjeti da je neki nevjernik primjer islam. Gdje je Problem. Problem je opet u muslimanima što nisu ispravno shvatili ovaj princip misionarstva. Normalno sam svjestan historijskih dešavanja na ovim prostorima da su uzrokovali da postoji jedan veliki jaz između nas i tih nevjednika. Što možda u jednoj Europi u jednoj Americi, u jednoj Australiji je mnogo manje zastupljeno. Sam kontakt sa nevjednica je mnogo lakši. Priča o vjeri mnogo lakša. Ali isto tako sam ubijeđen da i ovdje kod nas smo mi mnogo zakazali. Također, odnos muslimana prema odgovornosti i funkcijama je veliki pokazatelj ovog momenta nepostojanja ambicioznosti. Muslimani neće nikakvu odgovornost. Neće, nažalost, mi smo spremni, nijem vezi, nek vodi državu, nek vodi onaj drugi i neki, nemoj mene samo. Nemoj da ja najviše volim pusti me da imam gleda, svjetsko prvenstvo evropsko, da ja budem rahat, po cijeli dan ću surfat po stranicama, interneta, nemoj bogatiti me nikakve odgovornosti. Dobro, ako nećeš ti koji si povjedljiv, koji vjeruješ u Allaha, koji vjeruješ u sudnji dan, koji vjeruješ da ćeš stajati pred Allahu na sudnjem danu, ako ti to ne uzmeš, uzeti će to neko drugi koji će to potrebit. To je opet pokazatelj toga da muslimanji ne voli, Nema nemaju ambicija, neambiciju. Neću, ja te, pusti mene sa svim muslim, kud tu, šta ja imam sad bit vodit nešto? Ne, musliman ne smije biti takav. Ako ne treba se natjecat, ne treba biti bolestan za stolicom, za funkcijom, ali ako zna od sebe, zna da ima afiniteta, da ima kvaliteta i zna da je povjednjiv, ne? treba. Također ostvari koji ukazuju na postojanje velikog problema vezanog za ovu tematiku jeste nepostojeća ambicioznost jeste da su ljudi muslimani toliko dana zauzeti nečim nekorisnim, nečim što ih se ne tiče, a zapostavljaju ono što ih se tiče. da ne govorim, evo, samo uzmite televiziju. Koliko vremena čovjek na provodi na televiziji? A šta ima na televiziji što je korisno? Net, Facebook, ovo, ono, znači to pojede čovjeku vrijeme. Dobro, šta je, sebi, ti si čovjek koji želi biti pitan na sudnjem danu za svoje vrijeme. Šta ti od toga imaš? mora postaviti sebi pitanje šta ja radim u životu, ko sam, šta sam, gdje sam, koliko koristim. Biću pitan za svaki sekund. Musliman mora da vjeri, vjeruje od temelja našeg, jer nije se da ćemo biti na sudnjem danu pitanje za svaki sekund našeg života. Sekund. Gdje si bio? Šta si radio? Ako vjeruješ u to, onda je više nego blesavo da provodiš svoje vrijeme onda gdje ne koristim a da ne govorimo provoditi vrijeme u onome što će se zapisati u onu tamo drugu knjivu, ne u knjigu dobrih dijela, u knjigu loših dijela. To je također pokazatelj koliko su muslimani svjesni ove tematike, toliko da imaju vremena. Čovjek koji je ambiciozan, on nima za takve stvari vremena. Njegov život je popunjen, radi, neprestano gleda gore, pokušava da napravi napredak. Također Muslimani svakim danom sve više i više se odaju dunjaluku i želi za uživanjima. Normalno želja za uživanjem i ambicioznost u jednom momentu su dvije stvari koji se ne mogu spojiti. Mogu. Ali svaka kućnik koji je ambiciozan mora će u životu da se odrekne mnogo nečega čega se drugi nisu odrekli. Ali će on zato uspjet. Kada svi drugi idu na mora, kada idu na izlete, kada ganjaju ovo, idu ondje, gledaju ovo, on nima vremena. On sjedi, on piše, on istražuje, on čita, on studira, on uči, on buba, on hivza, radi. Svakako da je to u jednu ruku malo u datom momentu u koliziji sa tim. A pogledajte danas poslimane. Generalno koliko se samo pažnji posvećuje izrani. Gdje su najbolji ševapi? Gdje je najbolji sandvič? Gdje je najbolji hamburger? Gdje je najbolja pita? Gdje je, gdje je, gdje je? Ha, to je hrana. Odjeća. Markirana, Irana Ja mogu sad, fino je da mu snimam, pazi na, na izgled, na odjeću, na obuču. Ali, tamo znači neka odjeća... Ova druga je možda za, za trun slavija, ali otprilike može dati ono što je ova. Ali ova toliko skupa, ova puno jeftinja. Ne, ne treba, to ima. Zašto? To je markirano, to je, to je sutra kad iziđem, ja sam faca, ja sam ovo, ja sam ono. Zato što su ljudi polupali lonče. Ja sam prvi, volim isto ovući nešto kvalitetno, dobro, što će, što će ajde da kažemo, ispuniti uvjet onaj koji ja želim da ispunim ti nešto kupujem. Ali tako pogled, neki ljudi jednostavno, to im je preokupacija. Hajdemo s druge strane, a, jele, piče, odjeća, izgljed. Sviš sad, djeto, ovo lišno, umalehno, daj mu frizuru, daj mu gel, naošišaj se ovako, ošišaj se ovako, kakve kinijeske kuće, kakvi montirači, kakve mi se frizure sad imamo na terenu. Znači, da ne govorimo ženskoj populaciji dok, dok, dok mu je dvije godine odmah mu daj karmin, daj mu ovo, daj mu ono, češaj ga, štimaj ga, miriši ga, ovako, onako. Zašto? Zato što ljudi nisu svatili, svatili svoj smisao života, pa tu prazdinu pokušavaju na domjestiti nečim bespotrebnim. Ovo ne znači ni u ovom slučaju da mu ne treba oti pažnju na, paz na higijenu, na izgled i da je namirisan, u... nikako. Ali pretjerano. U svakom drugom pogledu pogledajte mobiteli, laptopi i mnoge druge stvari. Ma ljudi, bolestan, samo izišlo, novi telefon, samo daj da imam novi. Dobro, ovaj stari, jesi sve njegove aplikacije iskoristio i gdje sam ti on? Ma nije, on bolano, nije. On ne zna 5% što je ima, ali je bitno da on sutra kad njega izadi čutetica vidi. Ja glavni sam u nema niko sim jao. Šta, šta si sa, šta si sa, gasiti to, šta si sa ti? Ha, šta si postigo? Ali ono u, prav, u stvarnosti, ha. I e, ona ima pametno, dođe, ima, je pokazao svuteve. Ha, se naju. I vgladan idealić čovjeke. Kohbi sebi dobre čelape na ruka se čovjeke. Najedi se. Šta si postigo ho će ljudi pokazati u tebe, ti imaš mobitel. Jer ti ga ne kupaš zbog potrebi. Ja mogu sad čovjek kaže, imam potrebu zaista ovaj mobitel koji sam imao prije njegove aplikacije, ne pokrivaj moju potrebu. Hoću nešto pokričiti, treba da kupiš sebe. I takav, je, takav će se koristiti. Ali neko, zato vam kažem, ovo samo govorimo o suštini da će uvijek razmišlja u životu gdje troši vrijeme. Šta je smisao njegovog života na Dunjalu? A možda tom istom koji je se toliko potrudio da ima taj najnovi mobitel, da mu kažeš dobro, hajmo odvojiti mi da tamu 100 maraka ti ako si mogu kupiti mobiltel. Ja mislim da ti sad novi malo mobiltel to je možda oko 1000 1000 maraka, dobro. Ako si mogu 2200 i pol maraka za mobilka. Ti bi trebao znači ako si dobar vjernik, minima to je znači da ti je iman antenak ko ovaj ova žalozina. Treba bi isto toliko dati sadaki. Znači minimalno, znači stavio si dunjalku i ahiret na istu deređu. Ako stavi dunjalku i ahiret na istu deređu, toga treba odmah, odmah, tokmakom u glavu da se ne pati na dunjalku. Ali evo, pristali smo vam činicu, neke dunjalku i ahiret na istu deređu. Da dadiš 1.5 sadaki na Allahom putu i 1.5 za mobitel. E mislite, ima neko da tako razmišlja? Kaj, pogledano sam dao 1.5 mobitel, e sad ću dati za ahiret. Kakvija? On će dati 3.5 za mobitel, on, od njega ti je teži iscijeliti marku nego ka vode su suvog sira. Ko što je teško i suvog sira? Nema teorija. Njega, njega je dim i suše, u njemu nema bibi i vode. E tako, u njemu njema marke za islam. Ali će on dati 3.5 da kažu ova ima petica. Zato što on nima, on ne zna zašto živi. On živi da bi bio u trendu. Također, mnogi stvari znači, odgađamo u životu koji su bitne i korisne, što ukazuje na postojanje problema sa ambicioznošću. Oču, oču ja. E, on kaže, ne, neće on reći, neće. oni tu šetan pobjedio. Ali kad? E, to je pri problem. Kad ćeš sufar? Uf, oču. Ovo je stvarno sufar, treba ući sve. Ovo je, vrate, bela onaj moj dramaz, ja ne znam šta ja čitam i šta ja učim. Očuš, očuš, očuš, kak' ćuš, pa vićemo inšalno, inšalno. Kad sljedeće godine ili tamo kad budeš u penziji, pa eto, vićemo kad postanem zlatni ljiljan ili ovo ili ono, ali nekad je. Znači, odgađamo bitne stvare, dok ljudi koji su ambiciozni, on ništa što danas može u rat ne odgađa zasutra, on odna počinje. I takav čovjek će uspjeti. Ovaj rahmetlija njemu samo daje prikači ga nažicu, a bivi neke na internetu i njemu je rahatlu bez supare, bez islama, bez ruknula imana, bez svega on može. Samo je bitno da je konektovan. I to je njemu bitno da ima par aplikacija, tipa Facebook, ovo, ono, i on tu plovi, on je tu ko, ko riba u vodi. Samo odraže žicu, on ne može disat, nema on, jer to mu je hrana, to mu je kisik, to mu je sve. I ništa, on te avibi, mira. Palestina gori, A ne gori, nema da se to, toliko prošiti između nas i nije more, neće da nas Gori svinja, išto, između nas i nije Turska, nema veze, nek Turci gasi. Gori, habibi, ovca je neka gasi, neka drugi pusti mene na žicu, to još sam prikopčan, da ona, da iskoristim još koji impuls i tako. Znači, otkđa mo životni veoma bitni stvari. Također od stvari koje su kao pokazatelji jeste da prilikom odabira svojih prijatelja nek kvalifikiziramo ne, ne ljude po tomi priva tamo prijateljstvo sa sasakim ko što priva na Facebooku prijateljstvo sa sasakim nemoj biti sasakim prijatelj jer prijateljstvo ne mislim na Facebooku, ovo ja ovo ono virtualno to je bolan šejtanovo maslo onaj Se gledali ono, davno bila ta reklama, neki čovjek ide po ulici, zaustali čovjek, kaj, oštevi samom prijatelj. Što ti je čunoče velike? Ide dalje, i oštevi samom bi prijatelj. Kaka prijatelj? I on hoće ti je, kaj, kako ovdje ljudi reagiraju na to da budeš prijatelj nekom i koga ne znaš. Ovamo vamo, poslati neki pod nekim imenom Hurja, Muđahid, apotekarka, šljivarka, vako, onako... Privataš sve živo, bez ikakve recenzije, bez virusa, možda je on špion, možda hoće da ti, da te zakolji, da te obisi, da te... Privataš sve živo. Sve živo privataš. Čovjek kada nimaš puno života, jedan život imaš, prijateljstvo, ovo pravo, znači kada ja gledam prijateljstvo, ne mislim na ovo virtuilno, to je, to je znači za mene, ja sam rekao svoj stav o tim stvarima, to je znači jedna velika... Korpa smeća gdje ljudi voli tu da, da plivaju. Ali ovo ni moj svakog za prijatelja. Čovjek koji samo spava, samo se šminka, samo ganja da bude u trendu sa mobitelom. Biješ li od njega? Što si dalje od njega bližih s Bogu? Budiš čovjekom koji je ambiciju za koju ćeš kazati. A bila šta si danas naučio? Šta si uradio za umet? Šta si teško padni ali nema veze, ja bih bolje nekaj u to kaži u oči danas, nego da ti doved neko nasuđu i kaže. vam to se druže, čovjeku, kaži ba, koliko je sati ba kod tebe? Šta ti radiš? Šta si naučio? Nema veze, joj ja studiraš. Što uznaš samo šestice? A pa te uzmi desi da budeš najbolji u, u generaciji. Da ti ljudi nakon studija ponudi posao na tom istom fakultetu. Ste vidjeli nedavno dole kad su ovi diplomirali, utuzli, deset studenta odmah dobili posao dobre ocjene, kaže, odmah predložen da radi. Ko što kaže nama jedan ših, četiri godine zapneš na fakultetu, ako zaista zapneš, zapamti da ćeš plodove te četiri godine čitav život, brat. Tu se četiri godine izležavi prođi sa nekom šesticom 6,1 prosjekom, čitav će te život biti 6,1. A se ovdje potruditi, zakuj, desetke, sve, vićuš da će se ljudi otima za to. Ja ti garantujem, Nađiš sebi prijatelj, recimo, koji će te gura da to obudeš. Koji će se kazati, ti praviš sam desetka. Devet, ma nema devetka nikako, devetka je smrt. Devetka smatra se propun, samo može proći desetka, ništa drugo. Devet odmah se ubija. Puja panu, mi, sekunda zakašnjenja, voda su čovjek srma zakoljen. Za <laughs> Nijemno što, pogledaj kod čovjek godinu dana, glavni direktor... Vozova koji prođe i kroz jednu stanicu priđe, njemu sve sračunaju u cijelu godnu, kaže 3 sekunde su ti svi vozovi kasni i on odde ubije se. Nemo ga podnikaj, 3 sekunde su ti svi vozovi sve kašnje i mu se je sabralo 3 sekunde i on se ubije. Kude čovjek, a šo, čega on to radit će, on, on čita život ganja krave i obožaje aj vančad. Ti čovjek obožaješ Allah, ti si preći da budeš takav. On koji je boža je kraju to shvatio, nisam koji kaže, znači da vjeruje Allah, to nije shvatio. Imamo, vraću moja draga, s druge strane, načine, Tema je oba duga, rekao sam vam mm, ja, onaj, ali evo, skratit samo, ovo je do sad sve bilo samo dijagnoza, da vidimo gdje smo, šta smo, na kojem mjestu boli, koliko boli. Sad tek... Ima uzroci. Što je to tako? Nić uzroke preskočiti. Imamo na kraju samo kako, kako ojačati kod sebe ovu veoma bitnu svojstvo koje bi trebao da ima svaki čovjek pri sebi bez opzira da li se radilo o čovjeku koji studira vjeru, koji radi, ajde da kažemo, na promicanju vjerije, onu baš kao daje, kao misionar. Svaki insan bi trebao da ima pri sebi ovu svojstvu. Pa primjer radi, za nas muslimane definitivno, izvor svakog prosperiteta, sreće i zadovoljstva jeste Kur'an. I oni ljudi koji hoće u životu da budu uspješni, kao što su radili prve generacije, prve u islamu, jeste da su sve živo crpili iz Kur'ana. Sve živo je vezano za Kur'an. Kur'anom su odgledali svoju dušu nakon toga, znači, ovaj, ambiciozno su pristupali svakom pitanju. Tako da mu musliman vjernik Kur'anom mora posvijetiti veliku pažnju. Normalno, mi uvijek ne možemo o tome govoriti dugo. Oni koji očinik slušaju, oni dresove koji smo držali dole u BKC-u, Kur'anske staze sreće ili nešto slično s tome, u svakom slučaju znači, Čovjek vjernik, musliman, treba da ima neprestani kontakt sa Kur'anom. Neprestani, svakodnevni, gdje će čitati, izučavati, studirati, razmišljati, odmarati se, raniti svoju dušu. Džaba je raniti tijelo, džaba je imati mogitele, džaba imati markiranu odjeću, ako ti je duša prazna. A dušu ne možeš napojiti osim sa onim što je propisao gospodart te duši. Ili je on stvorio i on zna kako se ona može podmiriti, kako se ona može nahraniti. Allahu ofgovuš. Ela bidi killah tetma'inul kulub zai sta ses Allaha duše smiruju. Srca smiruju. Kada Allahu dž.š. opisuje mukmine Kaži, kada se Allah ime spominje, njihova srca zatreperi, rani se duša, kad treperi, to je ranjenje duši. I zato kažem, znači čovjek, bez obzira šta da radi u životu, svjetovno studira informatiku, medicinu, ovo, ono, Kur'an treba da bude na svakom njegovom različnom stolu. I kak god ima vremena, malo, stranicu, dvije, tri, Također, stvari koji će, ajde da kažemo, našu ambicioznost popraviti, ojačati, jeste da čovjek prati šta se dešava u umetu i da se u svemu tome preispitiva. E, sad imamo dešavanje u Siri, imamo dešavanje neprestanu u Palestini već desetine godina. Dešavanje u Iraku, dešavanje u Čečini, dešavanja u Burmi, dešavanja, dešavanje, dešavanje u Boste. To čovjeku treba da poveća ambicioznost. za moku zar imam vremena za spavanje, za ljenčarinje, za, za, za, za? Usliman prolazi kroz takvi momente. Šta sam ja uradio ovdje, evo, ja sam u Boste. Šta sam ja uradio za umek. Šta sam ja uradio da se bosanskim muslimanima, vošnjacima, da si to što se dešava sad u Siriji, ponovo. Šta sam uradio? I malo je za spavanje. jeli naš hal, jeli naše stanje zadovoljavajuće? Zamislite, evo sad ću ja navesti jedan primjer. Sad je hladno. Sigurno je hladno. Sad kad nekom je od nas neko rekao, Hajde, skoči u Miljarsku i Rubosnu i neku rijeku da se okupaš. Nema teori da bi nekom mogu onak govoriti. Hladno, neću, nema teori. Al da vidiš čovjeka da se tuši, nema vezi. Bilo koje da je nacije, vrste, vjere, svako od nas bi skočio da ga, da ga spasi. I zašto? Zato što je to ljudsko biće. To znači, gdje sad možeš razmišljati? Hladna voda, nema vezi što je hladna. Da vidiš čovjeka, djevojčicu, insana. Tuši se. Svako bi jedna skočio da ga spasi. Je li tako? Jesi. Sto postoji. Ne sumljam da bi svaki insan tu radio. Dobro, taj insan, ako se utuši, šta smo mi dobri, šta smo izgubili? Ako je bio vjernik, on ode u dženet. Ali je problem što mi oko sebe vidimo hiljede i stotine ljudi koji se guše u kuflu i nevjesu i grijesima... Imi mi, pored ti ljudi koji se tuše i guši, prolazimo kao da nam to ništa ne znači. Zamisli tog čovjeka da je tu sad u vatri ti ga graš kako gori. I da u ruku da ga izvučeš, normalno bi. Da ja, znam da je teško, taj čovjek nesvata da je u vatri, nesvata da ide putem ka vatri. Ali ti si svjestan, ti pokušaj da mu pomogliš. ti mu daj ruku, ti kaži gospodine ta voda je dublja od onoga što ti znaš privat. Ti znaš privat samo do koljina. Duboko je, utušćeš se. Pojasnimo da put kojim on ide je put neispravan. Gde će izgubiti dunjalki ahiret. I onda imamo vremena za sjela. Imamo vreme za, aj da kažemo, nešto što nas ne tiče se. Nešto što nam niće koristiti. To ukazuje da smo neambiciozni. Ljudi se tu... Sad zamisli kako bi mi od čovjeka Prolazi pored rijeke i tuše se ljudi. A oni može pomoći. Oni dolaju blato rijeka i samo s sobalimo dodaš neki konopac da baciš i ruk da I on prolazi, on se pored njega dave, umiru, crkaju i prolazi. Šta bih rekli za takvog čovjeka? To što god bih rekli za njega, to smo mi. Prolazimo pored ljudi koji umiru u kusru, umiru u nedjervstvu, umiru u grijesima. Umiru u kamati, umiru u bludu. Hajde, evo nakon, malu anketu. Koliko je tvoji školski jarana za koji znaš možda da svake sedmice makar jednom ili dva put bludući? Imao neko da nema nekog, a ah, baba za koji ne zna da to radi? Dobro je svi kad upozorio. Gdje smo nikad rekao, Bibi, to po našoj djeli, ima tamo jedan adiz da Boži pisanik bio na mirađu i vidio zinaočare u jednoj, jednom šporetu, pa je ozdolj malo vatra potira, pa kada gore vino dođu, uvijek do vrade, izađu, vatra prestane, pa oni i tako cijelo vrijeme, vatra i potira, gore kad dođu, ispadaju i tako. Gdje smo tore. to rekao, gdje smo nikad rekao, pa dobro, ti si danas to uradio sa tom djevojkom, šta misliš onaj, da ti to Allah da, da ti neko vrata i tako jedan tvo Ne mislim ono zapiti ta čovječa, recimo. Ne mojemu citao živo čutiti. Jer doće ti u naslednjem danu pa će treći. Ađeba, ti si to znao, ja to nisam samo što mi si reku. Ja se tušio pored tebe, ti si prošio pored mene čovje. Kakav si takav čovjek bio? Kako si mogu gleda da se tušim? Nisi mi rekao da je, da je to tušim. Jer da su to meni, ovi svjetski giganti, prikaza to lijepo. Ja meni šetan je bio bilo za, zapečatio srce da ja nisam mogao pomisliti da, da to nije dobro. 5 minuta ono što odradim finom i slatko i to sam ja tu da je to dobro. Nisi nikad pomislio pa dobro, a šta ako neko sa tvojom majkom, sestrom, čirkom to isto uradi? O, oh, pa ne može, čovjek ga kaže, odmah ubio. A pa i tebe neko čovjek će Znači, gledamo ljude, ne ambicioznosti, ni jednostavno ljudi se tuši. za znači, rekuo sam, postavite se, šta bi rekli čovjeku koji prolazi pored ljudi koji umiru? I ti možeš da tvodi da čuješ da se na čovjek žedan kaže daj mi vode, ti kaže evo voda. Nemo ja, ću sam se napiti. To je to, ja ću samo da ja uđeš, čučam ja dobro neko predavanje, ja idem u džennet, vi ostali hajte vi razmišljajte svoj pos. To je neizbrano, to je pokazatelj naše neambicioznosti. Pogledajte Pierre Fogena u Njemačkoj. Čovjek otišao u, u u Meku dvije godine uči arapski jezik. Prije toga bio bokser. I obatalio bokser ošlo u Meku dvije godine i vratio se kao misionar. Godišnje po 30-40 hiljada ljudi njegovim sebevom primi Islam. Prije Fogel ništa, ni ali, ni še ni ništa. Ali čovjek radi, se mi postoje ciljeve, kaže oši u cijelu, isl... cijelu Njemačku je pozovem u Islam. Dok to ne uradim, ne mogu statni, nemam vremena, nemam vremena za da diši čovjek sakio da da nešto ima ponud tim ljudima što oni ne znaju što im je prikazano u ružnoj slici također od stvari koji su vezane za amicioznost, jeste i to da čovjek mora na tom putu biti spreman na primatanje kritike mi danas živimo u svijetu u kojim normalno to je došlo sa zapada, definitivno. Jer na zapadu ništa, ni, demokracija, što Čovjek i žena pored tebe se ljubi, pipaju, diraju, zinaluči, ti šutio, kreni se kafu, piješ, kodas, oni u dženetu. Ne može to kod nas muslimana, ne može tako. Ono što ne volim sebi, ne volim ni tebi. Postoji savjet, postoji kritika, postoji, znači, onaj razgovor A mi smo nespremni na to. Pusti me, ja sam najpametniji. Mi to ne kažemo da sam najpametniji, ali naš halu kazuje na to. Nisam spremni privati kritiku. Nisam spremni privati savjet. Čovjek kaže, pa hajde, ba, to kad ćeš ti šestice uzimati, kad ćeš jednom početi da desiti uzimaš. Jel možeš? Imaš problema. A? Sve ti riješno, stanuješ rana, plaćeno, sve živiš normalan. To bi rek konačno da tu pa sve urimo, što nam treba za dietu. Mi se zdana koji uzo desetkom to onako navečer manieti u fino in mela malu vinja, ruč je haris. Anatomiju grudi podjasludu sutra ustani. Ma on bo pametni od profesora. Profesoru ne znam postaviti pitanje, do ne znam. Ka je priko na ćeš ga pitaj, hale pa je tu tako jest. A tu Ali šta je pojenta? lista, sjedi, čitaj, piši, hodaj na glavi. Ali znači, nauči. Također, mi imamo problem, velik problem, o mi se moglo nadugo govoriti, jeste to što Islam od nas traži, i to su prvim generacima tako dobro znali, Oni su iz za sebe imali nešto što mi ne poznajemo. Arapi su iz za sebe imali džahilije. Griješ, nemoral. Sve što čovjek može pa snapamiti. Ali ono od momenta kada su obukli košulju islama, oni su krim strancu zaboravili su sve. A mi živimo u jednom nekom savremenom dobu gdje bi mi Da objedinimo sve živo. Ti pogledaj sad naše sestrice po Sarajevu kako. To su opet ovo, to su opet biseri čoveče kakvi ima u muslimanki koji su otkrivene. Hajde malo kod ovih, sad momenta pokrivene. Ona bi da bude pokrivena, Ali da bude usto u vrijeme i evropljanka, i da bude u trendu, i da miriši, i da je šarena, i da je crvena, i da je našminkana, i da je uska, i da pokaže i stražnicu, i grudi, i koliki joj prečnik, e, e, ovdje, kak se to kaže, struka, kolike su joj broj cipela, sve živo ti na njoj vidiš. I e, kaj, ali pokrivena? A šta si ti pokrila? Ajde, ali mi šta si pokrila? O ne, niko su firi i kosa, razumiješ. Znači, hoćemo ko ono da objedinimo, eto, mi smo muslimani, ali možemo mi u Evropu, vide mi se malo menđuše, malo mi je vrat otkriven, malo mi se vidi zarez, raz, malo mi se ruke vide, malo su mi suknjica pouska, suknjica daj, sreće je suknica to su helanke, to su neki džilbabi, To ja mislim, ni šetan, ovdje šetan nije mogao konstruktovati. Šta je to više izmislost? Da sve to liči, osim na hijab i dželbal. I e tako, slična, ali kod žena je malo izraženije zbog hijaba, a i muškarci su blizu. On bi da bude musliman, Ali, muslima koji može i muziku, može malo i pivo, može malo i sa djevojkom zaru ruku, je to ako malo i se i poljubi, nije to nešto strašno, je to ono malo evropski. Može malo i u kafića, neću u kafića, pet kafića on sjesiti. I vako, i na... može malo i dopisivati preko Facebooka sa sestricama. Kako si sestro, možda ti kažem hadith dana, možda ti citaj lan kuranski ajet. Hoćemo se mi zajedno u dženetu vodati, za ruke, bakom, bakom. Mini jedan brat priča, nešto došo nešto priča kaže, eto ja s nekom tom svojom koju sam aškavao, kaže, ja njoj kažem, hajdi ti meni kaži kao šta ti pri meni imaš neki loši osobina da se ja popravljam, pa ću ja tebi kazati. Rekao, baš mi je drago da znam Reko, kako se aškvi na taj islamski način, hajmo kao mi popravljati sebi sadala. Gdje ti meni kaži? Šta ja trebam popraviti? Ja ne znam šta trebam popraviti. Ha, joj čovječe. Pa to, to je toliko provirno. Allah mi. Znači, jednostavnije nego kroz taklo gledati. I e to mi hoćemo da objedinimo. Ja bi da budem musliman koji se ni počemo, ne... kad slučajno odem u Njemačku gore. Nema, te vjetimo da sam ja musliman. Osima koji zaustojiš, kaj, kak se je zoveš? Mujo. Mujo. muslim. Muslim. E, ali izgled, ponašanje, postupci, sve si ti Čermani. <laughs> ali ti si samo mujo. Ali kao i osoba, sve <laughs> Ko, ko sad, o, to je poputovi se stara. Ona hoće kao, da ja rosim hijab. Ali čekaj, gdje? I sad kao, mi pokušajemo da napravimo taj neki miks koji ne može vraćati moja draga. Ovo nikako ne znači da čovjek treba da bude osoran, da, da, da, da, ovako. Ne, ali islam od nas traži. Privatio islam, živi islam. Praktikuj islam potpuno. And nije problem čovjek nešto ne zna, pa uradi, aj, evo rećemo, ašikuj sa djevojkom, ali ne zna. Ali problem kad ti to, znaš ali ono, eto ja to pokušajem da budem civilizovan, da ne budem odbačen, da ne, bi bu, da ne budem prozivan, da, pa poslaniji, bolji od tebe, 8000 miliona stotina puta, pa su njega prozivali da je lud, da je siribas, daje, daje daje, je, Pa šta si ti čoveče? Samo hoćeš ti da te niko ne prozove. No ako u džennet uvučeno ti, kao ti si neka faca da prođeš do dženneta, yeah. ni na jednu minutu da nestaniš. Ne može, aj bebi, nema teorije, to je put na koji mora biti skušenja. Onda će nego kaže, ako budeš dobar neki student dobićeš straznam ja na najprestižnijem hotelu neki stan, tvoj stan. Mamiš da će ti dat za to neki lhak ispit. Pa kako onda zardženjet koji je vječan da dobiješ ispit koji gdje te neće ništa? Ja mogu svemu da budem ko Čafir i sve samo eto hm, imam, nadio sam djeto ime Mujo, Mohamed i eto godine da ga to uđene. Ne može, braćo moja draga. Zato kažem, onaj, u tim pitanjima moramo postaviti jasnu granicu između onoga što smo radili do jučijem neznanju i onog momenta kada počnemo živjeti po islamu. I nema tu nikakvog miksa. I onaj ko bude mikso, vidjet će taj ješte završiti. Ja znam neki sestara, a i neke braći, ali opet primjer se sada, sestra koja je do nekad, možda nosila čak i nikav, ali evo nećemo nikav god, nosila široki džilbab, nosila mahramu, jednu vojnu, nije se šminkala, pa onda to sve polako počne. Ha, malo mahrama boja, malo, malo džilbab, samo malo strokiranje, pa malo razrez. Pa onda nakon toga ide, to je jednodjelni dživba, pa onda ide dvodjelni malo tunika i dola je suknja. Pa onda tunika ta do, doživljava razno razne improvizacije, skraćivanja, sužavanja, raznorazni razni dezeni. I to ide, usto dolazi malo uši, dolazi miris, dolazi šminka. I to se gubi, nakon dvije, tri godine ti pogledaš onu osobu koja je bila ovdje, bila ovdje. To je se izopačilo, ne možeš da je tu ista osoba. Tako i... zašto? Zato što želi da spoji nešto nespojivo. Da bude i musliman i da ide prema džennetu i da bude tu negdje, da je sa sasvima... Ne može. Ovu, ne bude neko pogrešno svati. Ovo samo govorimo o jednom momentu. Ovo nikako ne znači trebaš na ulici osoran, trebaš biti šamar mu spucat na svakoga na mrgođem biti Ne, to ne znači. Ali kažem, trebamo se odreći džahilijeta, jednostavno. Ne možeš biti musliman, I svaku nožu izvinješ mijenja drugu ženu i sa se ljubit, sa se vodati, jašikovati dopisivat i malo bezalkovolni i alkovolni i nealkovolni i ovako i inako i sve to i još biti musliman. E ne, ne može. Može be, ovo što naveo navio bezalkovolna, bezalkovolna može. Da neko napisa, da ne može <laughs> to, to, to, to, A, naj, Kažem, znači mi pokušajemo nešto napraviti neki miks. Ne. Islam, Islam živim potomni. I nemoj drugi zavaravati za zamajavati. I kaj mi tu nana su bi nam ambicije? Ne može, ba mogu naklanjati. Šta se ja imam trudit, pitat, ić gore, mogu li klanjati u razredu, mogu li... Ne, nema ne tu ambiciozost. Naklanjat ću, volam. Može li vako? Može. Može li? Sve može. Ne. Ambicioznost, ne mog, neću propusti namaz kad bi planeta propast, bogim neću, samo namas. Ambicioznost, principijelnost. Također, time ćemo ako boga i završiti, Ona, iako je mnogo toga što sam želio još da spominim, ali bojim se da će se kolače u hlad. Lijepo je da čovjek u svemu tomije se druži sa haili osobama, koji su ambiciozne, da čita siru biografije ljudi koji su uspjeli u životu, da vidi kako su to oni uspjeli, kako bi ako Boga uspjela toga se ukoristio, normalno na čelu svih ti ljudi, Allaho poslali kanih, salatu wassalamu. Molim Allahi, koja da vas nagradi za vaše pomno slušavanje, molim Allahi, koja da nas učesti na ovom punktu istini, da nam bude na sudnjem, da na kreću, da imam na kreću, da imam na kreću,